Romanul Adolescentului Miop Pita 23. Eu am nevoie de prietenia niștei, Are atâta însușiți, de ce nu pot să o împlinesc perfecta? Mi se plânge că mă port prea cu ea, că nu-mi dezvălui sufletul ei, prietenei. Firește, niște așteaptă confesiuni. Cum ar putea înțelege nebunia hotărârii mele? Ea bămiște tot afară de hotărârile mari, pe care nu le cunoaște nimeni. Mă reconstituiește intuitiv cu însușirile ei de alea să feminitate cu sugestiile mele. Vreau să-i spun. Ce? Bănuiește că o iubesc. Așteaptă mărturisiri. Eu nu pot minți nici că -i. După de octombrie cu prietena mea către parcuri. Ea iubea toamna. Eu o uram. Toamna și primăvara. Nostalgiile și dorurile care mă stăpânesc din afară mă umileau. Eu iarna și vara, luni de libertate, când munca se istovește în miez de noapte, fără melancolie și fără tulburări de nepraznic din amiz. Mă temeam de toamnă și o înfuntam. Cu câte mai mai primit duoasa spitea cu atât mai durz o lăsam să se apropie. Știam că trebuie să-i gândesc. Știi la ce mă gândesc? La plecare. ca, gândul plecării este tupeț inutil. Plecarea e singura care trebuie să te intereseze. Vrei să pleci, pleacă. Nu știu cum să te lămuresc. Vreau să plec și totuși sunt nerînștită, nefăcărită. Ce am să mă fac singură? Când am să-mi dau licența? Atunci nu te mai gândi, ce muncește. În adolescență aveam și eu asemenea dorus. Mă tulburau, mă oboseau, îmi răpeau timp. Acum nu vreau să mă gândesc decât la ceea ce trebuie să fac. Când am să sușesc, voi pleca fără antice, fără nostalgii. Tu ai voință. Nici ca tânguirea aceasta nu te îndreptățește să nu vrei și tu. Eu cred că voința prea puternică te mutilează, de, te mecanicizează. Ai să ajungi un resort, ai să îndăpesc toate ispitele, toate farmecele, nu te înțeleg, treci prea departe. Vorbești ca o dată laureată. Ispitele biruite nu dispar, ci cresc. Asta nu știai? ei? Și apoi, voința nu mecanicizează, ci dă putința acelei mai furioase libertăți, vreau să te fac să înțelegi un singur adevăr. Că stăpânind o voință călită, îți poți îngădui toate experiențele, toate vicile, toate volupțile, toate rătăcirile. Acesta însă după ce te realizat lăuntric, după ce ți luminat conștiința virilă. Eu nu pot. O femeie nu poate, e drept. Dar o femeie trebuie să renunțe sau să-i imite. Nostalgia ta e hibridă. Dacă nu poți pleca singură, alegeți un tovarăș. Cine?" Ochii verzi s-au îndendurat. Alege un coleg și deșteaptă voința. Tu poți îndemna sufletele masculine. Acesta e un dar ales. Un bărbat lângă tine e torturat de obsesia depășirilor. Soțul tău va fi un fericit, exceptând firește genul Paul." Eu nu am să-mi iau soț. Bine știu. Ai mai spus aceasta, această șastă primăvară. Paul a fost un accident. Ce banca din parc rădeam amândoi. Nu de Paul, ci de seriozitatea cu care eu vorbeam despre femei. Nici ca era intrigată. cine am dă dreptul să vorbesc dacă nu le most? Poate sunt un Don Juan? Atunci nu le-aș fi cunoscut. Don Juan a fost o simplă criză sexuală. Lumina, intermitent și suspect. Nu poți cunoaște cu adevărat decât cea ce renunți de-a stăpâni. Dar de femeia se poate experimenta în nenumărate feluri. Nu e numai decât nevoie să joci rol de prim amorez, nici să te izpăvești în garșoniera. Sufletul feminin se intuiește prin introspecțiune într-un suflet conștient masculin. În ceea ce privește trupul, sunt inutile conversațiile. Eu nu discut niciodată despre trupul feminin, pentru că valorificarea mea se împlinește prin alte criterii. Nu m-aș înțelege. Viețuiam o viață ciudată. Munceam nopțile și diminețile, întârzit și calm, într-o împlinire a capodoperei, creierul meu, iar după miezile întăvărășeam pe Nișca, modelându-i sufletul. Cele două vieți nu se excludeau. Înțelesesem că prietenia niștei nu îmbrătește timp, ci mă îmbogățește cu experiențe. O cultivam și o iubeam ca pe o carte favorită. Voiam să fac din mișca o altă operă vie. Voiam să pulseze în ea toate izvoarele feminității de elită. Înțelegeam că orice de perfectă ar ajunge, eu nu voi fi fericit prin ea. Îmi cunoșteam datoria. Trebuia să fiu ispitit de Mișca, de sufletul ei, oglândindu-mi voința. Atât. m pasiona pasionat prietenia noastră. Ea se lumina. Eu mă întinecam. Dar de aici, la dragoste, era un tot drum lung. Uitasem hotărârile jurnalului din prima pagină. Urmăream două creșteri. A personalității mele și a sufletului Mișcăi. Ne vedeam atât de clar încât s-ați spus că sunt numai un spectator. 18. Iașul Președintele a organizat din nou cercul. S-au scris alți membri, s-a ales alt comitet. Vicepreședintele venea tot mai rar. Tușea era palid zândea prelung. Bibi a ajuns bibliotecară. Gaidarov secretar. Ne adunam în sala de la etaj, cu ferestrele la bulevard, cu scaune multe. Veneau întotdeauna Nișca, Viorica și Radu. Radu tot îndrăgostit, Viorica tot enigmatică. Cele ce le-am destainuit asupra domnului Elefterescu și prietenului său au stârnit senzația. Președintele regreta că vechiul comitet își dăduse demisia. Aș fi vrut să înceapă o anchetă și să afle cum fusese admis domnul Elefterescu în cerc. Mariuca s a arătat cea mai satisfăcută de descoperirea mea. Ajungea întotdeauna însoțită de Gaidarov. se se fiiciunea de când toți știau că sunt îndrăgostiți. El își grăbea licența drept. Mi-a mărturisit într-o noapte că Măriuca e soția visată de liceu. Părea buraliv și gol sufetește. L-am dorind o plăznicie timpurie, o casă cu un căperi calde și primitoare, o soție liniștită și cominte, minte, o viață lungă, cinstită, cu prieteni, cu vie, cu călătorii în Italia, la Viena, la Paris. L-am iubit mult pe Gaidarov în acea noapte. Îl voiam fericit alături de Mariuca. Am întârziat apoi un ceas cu un gând copilăresc. Să aleg cele mai numerite perechi în cercul nostru. Zândeam. Florențele îmblaseră înainte. Au venit la adunare cu logodnicii. Un profesor de istorie foarte tânăr și un politehnician. Erau mândre de aleșilor. lor. Organizau săptămânal ceaiuri dansante și ne invitau acolo, în cele odări cu covoarele ridicate, Radu dansa mult cu Viorica, iar Bibi cu Andrei. La fiecare ședință de comitet sau adunare, președintele istorisea fazele donației bătrânului. Nu uita că cercul se crease numai pentru a putea primi Dania. În vară, după nesfârșit alergări, îi să să ajungă persoană juridică. Se inviferă de atunci nebănuite greutăți. Prefectul care avea o casă veche și dărăpânată, îi insinua președintelui să i lească pe bătrân să o cumpere și să o repare pentru cămin. Cerea pe ea 5 milioane. Președintele s-a împotrivit. Donatorul voia să clădească un cămin modern cu săl de baie, calorifer și electricitate. Prefectul... Își arăta atunci puterile. Retrase fondul cercului din bugetul prefecturii și îl în fondul pentru ajutorarea învățătorilor. Plângerea la ministru nu a avut rezultat. Bătrânul se îmbolnăvi și ceru brăbirea formelor ca să-și vadă Dania primită. făcut testamentul, dar nu făcut după cum cereau avocați. Doi nepoți amenințau cu proces de moștenire. Bătrânul adăugă în testament că dezmoștenește, dar nepoții vesteau că după moarte testamentul va fi declarat nul. Bătrânul va fi supus un examen medical cât de curând. Știrile alarmau comitetul, numai președintele nu-și calmul. Își amânase teza de doctorat ca să se poată ocupa în voie de cerc, de donație, de cămin. Comitetul nu-l ajuta. Membrii se adunau toți numai odată pe lună sau când știau că va fi dans cu patefon. Președintele nu dispera. Căuta soluții, voia un cerc strâns și intim. Dar sala împrumutată era prea mare, prea reci și apoi era străină. Prefectul făgăduise un sediu, făgăbise și lemne, dar toate acestea au fost uitate de când președintele refuzase târgul cu casă. De la începutul lui noiembrie așteptam hotărârea zilelor de congres. În anul acela congresul studențesc se ținea la Iași. Președintele nu putea veni ocupat cum era cu Dania. Din cercul nostru mergeau mulți a 30. Șeful delegației fu numit Gaidarov spre bucuria noastră și spre fericirea Mărâu Căi. Ceasuri de așteptare în sala de ședințe a Căminului Mediciniștilor între studenți de la toate facultățile ca să căpătăm legitimațiile pentru congres și foile de drum. Grupul nostru în colțul cu bibliotecă se minuna de munca și îndărjirea societății studențești care înălțase un cămin de aproape 20 de milioane. Celelalte grupuri se exercitau în glume cu felurite nuanțe județene. Nici că am să mă izolez alături de iată o dreaptă de scară. Vorbeam tăinuit fapte care se puteau ori oricând și oricui. Știți de ce râd? Pentru că toți ne cred îndrăgostiți și ne vârfesc. Mă desfată gândul că sunt vorbită de rău. Aș vrea să știu tot ce cred ei. Nici ca nu uita că ești femeie, iar o femeie compromisă e anulată. Îmi joc de vorbele și părerile lor. Toți oamenii îmi par imbecili. Mi-ai furat expresia. Ți-am furat mai mult. Și însușirea de a distinge dintr-o sută imbecili autentici și imbecili confecționați din snobism. Nu pot să-ți sufăr. Nu știu dacă trebuie să-ți mulțumesc. Dacă acum toți mi se par niște îngânfați, niște păpuși parfumate, mediocri și stereotipați, mă enervează. Cu atât mai rău pentru tine, pentru că orice îi face, tot trebuie să-i suporti. De astfel, sunt inofensivi, dacă știi să te izolezi. Sunt frumoși, secret frumos, secret se cred inteligenți. Poate sunt, nu-i nu adevărat. Eu am început să flerez tipul perfect masculin. N-am întâlnit niciunul care să-i semene. Nici la facultate, nici în saloane, nici pe stradă. Exagerez, Nișca, zâmbi eu ca să ne ascund bucuria. Nu, nu, mă revoltă, nu știu cum să le spun. Nici baiațe nu e de ajuns. Nu muncesc, nu sufăr, nu se bucură, pozează. Nișca, e prudent să spui toate acestea cu mai mult calm. Suntem într-o sală cu mulți străini. Puțin în pas. Nișca, ți-ai însușit tot ce am dorit eu de mult, să știi. Te aproape chiar de o concepție etică a masculului. Mai trebuie să faci un singur pas. Să taci. De ce să-i superi spunându-le că sunt imbecil și păiață? Dacă poți râzi, pește te să nu te atingă, atât. Nu le spune adevărul aflat de tine pentru că tu ești o femeie și femeia nu poate să lupte. În aceea am scris în jurnal, Mișca face progrese să Fără să vrea în judecă sexul după un criteriu care nu mai e feminin. A ajuns să fie tot atât de pretențioasă ca și un suflet viril. Dacă Mișca nu-și va întâlni, un dezastru apropiat, în mediocritate, dacă nu va uita ceea ce-a învățat de la mine, va sferi mult, mult. Bărbații visați de ea se găsesc rar de tot și numai prin cărți. Noaptea Gara de Nord aștepta două trenuri, la amândouă se atașa vagoane studentești pentru congres. Pe Peron, în restaurant, pe sărte coridoare furnicau studenți și studente. Călătorii de toate zilele erau purtați, prisipiți, striviți. Nimeni nu mai încerca rând disciplinată. Așând că primul tren pleacă în câteva minute, studenții au în toate vagoanele, s-au îndesat în compartimente, au tixit coridoarele sau au așezat pe trepte. Controlorul, șeful trenului, Hamali, desperasera. Domnii, studenți, să poftească jos. Se face alt tren la 9.40. A nevoie, au izgutit să coboare câțiva. Trenul a plecat cu întârziere în uralele celor trămași. Fiecare își căuta sprijin la cunoscuții cu trecere la membrii Comitetului General. Președinții de cercuri județene de societăți își pierduse la răbdarea asaltați de curioși, de părinți, de studente timide. Când au făcut vagoanele în gara, navală s-a dezonsuit. După un sfert de ceas, totul s-a În compartimentul nostru de clasa a treia nu exista lampă. S-au aprins umânări aduse de congresiști prudenți. Ne-am adunat... Toți cei din elită pe două bănci de lăm. Mișta era exaltată. Plecăm, plecăm. La Iași mă bucuram eu să-i ținui entuziasmul și de fapt nu plecăm, ci suntem duși. Nu te supără nuanța? Că mișta în noaptea aceea nu mă supăra nimic. Râdea, zândea, uda îmi strângea brațul, sărâta pe Bibi și pe Violica. Nu știu am, nu știu ce am. se trista. Eu mă prefăceam că nu înțeleg nimic. Poate să som. De ce nu poți zugrăfi aici Am plecat. Mai doi am rămas la fereastră. Nația era neașteptată de senină pentru sfârșit de noiembrie. Ne logea vânt peste creștete și aceasta ne desfăta. Am tăcut amândoi. Eu încercam să-mi precizez simțământul către Mișca. Ea poate înnădășbuia o destainuire. Cum i-aș fi putut spune mișca că destainuirea era altceva, atât de monstruos înaltă încât a fi înmărmurit-o? Săceam, deci, din compartiment, ceilalți ne-i suspect. Amețită de vânt, nici că-i fus A Adormit pe umărul lui Bibi, de câte ori o vedeam o mă măcotropeau puteri de nebănuite, sălbatece. Nu am înțeles multă vreme de ce creșteam eu, înțelegând că o tovară și de-a nase pleacă biruită. Pentru că toate compartimentele tângeau într-un ritm de meschină veselie, mi-am amintit de jocurile domnului Elefterescu. Mi-au fost întotdeauna năsfeite. Sărutului umede pe obrași străini, sub ochii răi, individioși, lubrici. De ce l-am propus cu îndrăzneală unor necunoscuți și necunoscute? L-au acceptat cu exclamații. Se aflau alături de noi grupuri de studente enigmatice și studenți de șanțați. Studentele se păteau că par dezghețate dacă retăgeau riposte cu insinuări. Studenții se recunoșteau inteligenți dacă puteau vorbi mult, repede, tare, fără să clipească la pasajele riscante, fără să se intimideze în fața unei replici juste, fără să ezite în ceasuri când insinuarea trebuia să se pogoare în fapt. Firește, nu toți studenții din vagonul nostru, nici toate studentele nu se subsumau aceluiași tip. Dar în noapte, în tren, în drum către un congres, se nivelaseră. Simțeam, fără să fiu stânjenit, porunca de a ajunge. Vorbeam tare și degajat, râdeam și foloseam la verbe, persoana a doua singulară cu studentă necunoscute. Toate acestea mă desfătau. Am avut o șovăire când a trebuit să sărut pe o blondă de medioclă frumusețe care a colegilor îi spuneau, studenta din Viena. Haide, domnule, nu mă ptipisi. Încurajarea m-a enervat. Nu era prea greu dacă îmi poruncisem să sărut o blondă necunoscută. Grupul meu a aplaudat. Se pasionaseră de noul joc și de gurăvoința colegilor străine. Mișca se destepta și mă privea. Am privit-o și eu și am vorbit înainte mult gălăgios. Nu voiam să creadă că sunt legat de ea și că nu puteam culege de sfătări singur. Jocul dura. Mistă m-a chemat la fereastră. Am întrebat-o dacă vrea să intre și ea în joc. Mi-a răspuns că e somn. O las să dorm cu capul pe genunchii tăi? Firește. Ea te făcea că doarme. Eu îi răsuceam buclele una câte una. Cercetam cu ochi ascunși dacă mă privește cineva. Întâlneam mereu zâmbetul fioricăi. De ce nu obosea? Ce ți-a trebuit niște până ce să adormă? S-a deșteptat în zori, palidă, cu plate vinete. Eu privisem tot timpul pe fereastră, fără să văd nimic, fără să înțeleg. Iașul așteptat cu ochii pe scara vagonului umed de ploaie și pătat cu funinghine. Gara pe care n-aș recunoaște-o, înțesată de tineret, de dudui cu cocarde, de steaguri. Am fost împins pe un coridor de mulțimea congresiștilor, ovaționând. În piață ne-am în convoi larg și nesfârșit. Căutam, ascultam urale. Pășeam zâmbind cu valiza în dreapta, cu brațul mișcăi în stânga. Amândoi păstram de ani nostalgia Iașului, îndrăgit în liceu, odată cu cele din tâi lecturi moldovenești, visat în primă versiune singurate ce dorit. Simțeam cum ne mângâie duhul orașului cu tăces, cu aspundișuri de suflet, cu melancolii. Și primeam duhul străin, otrăvit, în lumina voinței și creierului meu, dur, astru, rece. Lăsam să se trecoare cu ochii pe uliți, pe cer, la nișca, neliniști și tristeți, pe care în mansarda mea le-aș fi cu clește înghețat. Simțeam cum văzucul orașului mă încingea, mă în covoia, Și nu voiam să încerc scuturarea îndărjită, ci zândeam braț sub braț cu nișca. Deschiderea Congresului la Teatrul Național gemând de tineri cu de tricolore. N-am auzit niciun discurs în întregime. Nu puteam fi atent. Problemele îmi erau necunoscute și nu voiam să accept concluziile referenților fără să pipăi încheieturile obârșiei. Și apoi mă gândeam că nu rămân decât trei zile în Iașul dorit de ani. Și erau zile de toamnă frumoasă și pășeam tot mai departe în jos de copou. Și nu știam ce să văd și să culeg mai întâi. Curile case, cu alei. Idilele, teii. Cea din tâi masă în restaurantul cu stăpân fericit, între cu toată Elita. Nu mai mi-amintesc nimic. Nici blumele lui Gaidaros, nici tăcerile lui bibi, nici toastul timp pe care l-am ridicat pe rând, nici ilustrațiile pe care le scriam președintelui și vicepreședintelui acoperite cu semnături violete, în josul unei date, 28 noiembrie. Nu mi-amintesc decât cea din tâi coborâre în copou, neliniștin de apropierea teiului sacru. Nici ca era cu adevărat îndioșată. Toți ne vădeam schimbați. Și eu care înțelegeam și mă lăsam purta de curent. În singur gând, toate acestea vor trece. Eu voi rămâne iarăși singur și atunci mă voi stăpâni, pentru că un suflet nu ajunge stăpân decât în singurătate. Noaptea am petrecut-o împreună cu Gaidarov, în odaia unde ne încartiruiseră, de la centru. El, vorbindu-mi de Măriuca, eu tăcând cu ochii în jar. Regretam că nu îmi luasem jurnalul. Pe altă hârtie nu puteam scrie. Tot ce am simțit atunci am uitat. Am uitat și niciodată nu-mi voi mai aduce aminte. Dealurile Iașului le-am văzut. Fluteau, onaburi, diorii. Am urcat și la cetățuie. Am cutreirat mahalalele. Nisca a voie să privească mormintele proaspete și monumentele din cimitir. Am întăvărășit-o peste tot. Este în cimitir alătrămată. A punea soarele. Trecuseră două zile de congres, se apropia întoarcerea. Lângă morminte, sunt întotdeauna îmboldit către reculegere. Atât. De ce să plâng? Nu a pune și nu lăsare soarele în fiecare zi pentru mine? Acolo, alături de nișcă, am fost trist. Am îngătuit prea multe slăbiciuni, gândeam. Și gândeam strângând brațul niștei. Balul, cercul nostru era. Nedăspărțit, a intrat în sala sufocată de perechi după ce intrase în cofetăria vecină. Nici caia se schimbase. Nu mai era tristă, nu mai era gânditoare. Vorbea mult și râdea. Nu se mai putea dansa. Grupurile se frângeau în mulțime, se fărămițau în perechi. Cine a sus noi atât de atenți unul la altul noaptea întreagă? Aș fi dorit mult să știu cele ce gândeau membrii Evitei. Eram fără îndoială asimilați îndrăgostiților în ajung de tainică logodnă. Dumineața Mișca mi-a dat un plic pe care însemnase data. O fusie cât o palmă din rochia ei de bal. Aseară am îmbrăcat-o ultima dată. Era aproape o zdranță. Ochii Mișca erau aceiași. Și ai mei. Amândoi am fost oaspeții studentului bălai și blând pe care Nișca l cunoscuse în tren, cu familie străveche în orașul boiăresc. Studentul o îndrăgise. Eu mă trudeam să-i fac prieteni. Apoi, dacă aș fi discutit, aș fi mers mai departe. Îi voiam logodnici. N-am spus nici că e nimic, dar ea se purta ca și cum mi-ar fi ghizit și împărtășit gândurile. Rădea mult împreună cu studentul Bălai, îl întreba curioasă mănunte ieșene, îl ruga să ne ducă în redacția vieței românești. Poate băiatul îi plăcea cu adevărat. Avea mâini albe cu degete lungi, avea nasul drept, buze roșii și nume cu faimă. Și o îndrăgise. Eu eram fericit. Mă desfătam gândind că viețile lor se vor împreuna din voința mea. Și mă desfătam căutând amănunte pentru lor. Vizita în redacția vieții românești, printre redactori care ne priveau surzând cu interes și clipind din ochi, pe noi, trecători voastre din orașul cu fabrici. Mă sfocam. Situația era penibilă. Fetele trebuiau să zâmbească stânjenite. Eu mă prefăceam că ascult atent discuția ocazională dintre studentul Bălai și directorul revistei, ochi cu staine, cu ceartăne, cu luciri drăcești sub spăncene cărunțite de funulțitărilor, asupra circulației pe strada Lăpușneanu. Când ne-am spus, bună seara... Am răsuflat. Am alergat pe scări. Mă așteptam să aud, hohotind în urma noastră. Cea din urmă oară, prin coco cu studentul îndrăgostit de mișca. Eu mă bucuram că sunt uitat. Înțelegeam sufletul Nișcăi până în unghere. Doar eu îl dăruisem astfel, mai vast, mai neliniștit, mai dornic. Orice ce fi încercat nu s-ar fi putut smulge din privirile stăpânului ei. Studentul nu știa ce să creadă. Se temea să nădăjdească. Necrezuse îndrăgosteți, poate chiar să găduiți. Râdeam. L-am bătut prietenește pe umăr. Nu suntem decât niște prieteni ciudați. Ea mă ajută la studii. Eu ajut să-ți găsească un și pe care să-l iubească. Eu sunt confesor și mie colaboratoare. De ce nu mi-a privit mai adânc ochi? S-au întors împreună într-un compartiment din vagonul Politehnicei. Eu am rămas singur cu Viorica pe culoar. Ei vorbeam mult și cald. Eram nespus de atâțat în vervă. Mă simțeam iarăși puternic și Viorica era fericită. Ajungând, nu am putut lucra nimic câteva zile. Am scris în jurnal. Ia a fost mult mai primeștios decât socotesc. Chiar acum. Călătoria nu m-a obosit și mi-a anulat patru zile. Niciodată nu m-am simțit mai slab. Ar fi prea multe de spus. Eu înțeleg prea bine de ce trebuie să fiu împotriva Moldovei. Biruința mea a fost o părere. Am să încerc să mă apropii cât mai mult de Viorica. Voi încerca asupra experiența împlinită cu nișta. Îi voi da un suflet. Nișca nu mai mi acum enigma. De altfel, ea își va petrece timpul cu gazda noastră din Iași. Eu înțeleg. Poate înțelege și ea. Trebuie să reiau munca de la începutul toamnei. Totul trece. După câteva săptămâni de regim, 16 ore pe zi muncă, orice urmă de sentimentalism dispare. Și mai ales, mult calm, multă sobrietate. Nu trebuie să știe nimeni că m-am întors de la Iași în frânt. Și nici lupta care începe nu trebuie vestită cu surle. Chiar programul înscris solemn aici, în jurnal, e absurd. Nu mai sunt un adolescent. Fapte. Pentru aceasta... Amintim că ochii vioricăi sunt fără pereche, închei. 19. Vrășmașul lui Petre Pe prietenul meu îl înțelesesem din liceu. El voia să ajungă. Își mătrițea rar ambiția care îl rodea și îi scurta somnul. Dar se trăda. Să alegea relațiile, căuta cât mai multe cunoștințe, se informa asupra influențelor politice, nu deța de la niciun cei aristocrat, Florța cu duzuii bogate vorba la seminarii, vizitate pe profesorii care puteau fi cândva de folos. Toți știau că Petre vrea să ajungă și toți îi încuvințau ambiția. Câteodată era dușmanos, râdea rău, zbura glume înveninate. Cel mai bun prieten nu prețea nimic dacă Petre se afla într-un cerc care trebuia covârșit. La seminarii, când nu avea dreptate împotriva unui prieten, nu ceda, nu ceda niciodată când se aflau de față străini. Anii de dialectică școlară și inteligența lui ascuțită îi foloseau să răstoarne argumente pentru o clipă de evitare adversarului pentru un cuvânt gândit, pentru o întrebare răspicat, pusă sau o formulă sau un nume. Orice s ar fi întâmplat, el trebuia să biruiască întotdeauna. Muncea, dar voia ca munca lui să fie cunoscută și răsplătită. Nu citea decât cărți care îl puteau ajuta ca avocat și om politic sau romane ultime pentru discuțiile mondene sau cărți de erudiție vulgarizată, din care memoriza mânunte și citate pentru seminarii. Eu cred că îl interesau istoria și filozofia, dar nu avea timp să le adâncească. În e care după amiază pleca. La universitate, la cea, îi urcă la prieten. un mijloc excelent de a-și completa cultura, rugată prieten să-i rezume ultimele cărți citite. Firește păstra foarte puțin din miezul cărților, dar îi ajungea pentru ceilalți. Câtea a cartea la facultate sau în saloane. A învățat englezește plătin scump numai pentru că era un om du monde. Literatura engleză nu se discuta în savane. el nu citea englezește. Înainte de premiera Sfintei Ioana, și-a cumpărat volumul lui Shaw. L-a citit și-a pomenit de el în tot timpul reprezentațiilor, un l impecabil. St. John M-a ajutat și am pentru revista universitară. Aceasta era un bun mijloc de a-și căștiga admirația profesorilor. Nădăjdea la ajungă profesor universitar. Revista îl interesa firește, îi înțelegea și rostul și necesitatea, dar judecând astfel sunt atâtea lucruri bune de făcut în universitate. Petre ar fi lăudat munca noastră și atât. Dacă nu ar fi înțeles roadele, nu ar fi lucrat alături de noi. El era destul de inteligent ca să aprecieze o activitate și să nu se angajeze decât cântărind riscurile și vremea pierdută. Eram tot mai buni prieteni. Amândoi ne înțelegeam și ne schimbam gândurile. În amândouă sufletele rămânea o taină bine păzită. Eu, eu îl trezăream pe el lui și poate el mă o bănuia. Știam că prietenia este un fapt, iar ambiția altul. Petre era un... Tati orbit, de ce m-aș fi supărat că trebuia să treacă peste mine într-un anumit ceas la ora răspântie? Îl înțelegeam atât de bine încât îl înțelegeam și mai mult, după ce îmi marturisea că sunt zile în care mă urăște, zile în care mă invidiază. Își purta răzbunările întregi, fără să uite niștea mai neînsemnată răfuială. Eu nu puteam să mă răzbun asupra altuia. Eu înțelegeam răzbunarea ca o pornire de ură venită să mă depășească pe mine, să mi împrospăteze puterea de muncă, să mă îmboldească spre Mă răzbunam înălțându-mă nu lovind. Petre în înveninat și zâmbitor. Nu-i putea surprinde răzbunarea decât cei care îi pătrunseseră Fatima. Își voiala ura până la glumă, bagatelizând. o Prietenul meu și-a păstrat nemărturisită ani mulți ambiția. Cea mai cruntă umilință a simțit o într-o noapte caldă la începutul vacanței. Am întârziat mult noi doi la o masă dintr-o grădină cu vin bun. Ochii lui Petre se tulbura ne-am amintit ani de liceu, dușmăniile și prieteniile noastre, după amievire de la muza, societate cultural-dramatică. Ne-am uitat înapoi, bătuseră în drum drept, fără să cădem, noi doi. Atunci, măturisindu-i sensul vieții mele, petreci și la al lui. Eram înspământat ascultându-l, deși adevărul îl intuisem, împreună cu atâți alții, de ani. Mi-a spus cum strâșnește din dinți la vestea izbânzii de unii dintre noi, cum trezare nopțile din visuri care îi potolesc sete de faimă și putere politică. Mi-a spus cum nu și-a o, o zi de liniște, cum nu poate uita, cum e rost amar de pofta care le stăpânește. Acum e prea târziu ca să se vindece. Singura mântuire să ajungă efectiv, să nu se mai aline cu visuri. Eu îți admir ambiția vorbii eu. E o o bărbătească, atrigă, de care nu trebuie să te rușinezi și pe care nu trebuie să o ascunzi. Uiți că tăinuirea ambiției mi -e poruncită chiar de ambiție. Eu vreau să ajung politicește, trebuie să lucrez ca un om politic, ascuns și prudent. Acesta e tocmai amănuntul care nu-mi place.